Ви б йому допомогли, бо всюди встигає. Працює, вчиться. Ще й верстат йому новий дали. «Гарний верстат?» – запитав я, збираючись із думками. «Гарний чи поганий?» – глянув мені в лице Козиренко. «Але Володимиру Сергійовичу не дали такого. Він у нас на своєму вдосконаленому старичку скрипітиме ще сто років». А Годик тричі на тиждень делегації до нього водитиме. Я на місці Володимира Сергійовича. Пішов би на інший завод. Бо йому ж Годик ні обладнання нового не дасть, ані робочого місця. Отак От демонструватимуть, як завицького лівшу, і все. Якби він ті полюсні наконечники напилком і молотком робив, Анатолій Георгійович наш від радості б збожеволів. От показушник. Хіба йому діло до того, що повно є чеських токарок високої точності, та й наших ленінградських доволі. На тих верстатах і я міг би виточити деталь будь-якої складності й точності. Так на заводі ж треба умільця для делегацій. От і тримають Володимира Сергійовича, під стінкою з вимпилами, мов би він балерина чи папа римський. От ви про це напишіть, що треба не пишатися, а соромитись такої навмисної відсталості з показухою пополам. Пам'ятаєте, як Годик замитужився, коли ми вирішили з вами по щирості побалакати? А на зборах своїх ви балакали по щирості? Та балакали ж. Тільки нову техніку дістає для заводу той самий Анатолій Георгійович. Не схоче й не дістане. То лімітів немає, то рік закінчився, то пізно прийшли. А завод план дає, то навіщо хвилюватися? Скільки вам років? Запитав я Вокуня. Сорок чотири, повільно відказав той. Все, що зробив, то вже зробив. Нічого, напевно, не зможу більше. Пізно братися за велике й нове у 44. Пізно змінювати і ламати. Чехов у 44 вже вмер. Ви ж знаєте. Я не повірив окуню, як на загал не вірю людям схильним до самопринижень. В такому поводженні мені завжди вбачається кокетство і сто різних інших різновидів нещирості. Тому відповідав я, дивлячись в молоде обличчя Віктора Козиренка. Точніше, не відповідав, а просто навів довідку з літературного літопису, коли вже Володимир Сергійович так демонстративно поєднує робітничий та інтелігентський світи. 44 роки Чехов багато написав але ще більше замислював. Толстой у 44 іще й не брався за Анну Кареніну. А Достоєвський щойно працювався у злочин і кару. Шевченко мав попереду три чи не найплідніших роки життя. А про Стендаля, коли б він вмер у 44, ми взагалі мало що знали б. Як, до речі, про Хемінгуєє, який після сорока щойно розписався. Випиймо за здійснення всіх наших робочих планів. Знаєте, а це дуже велике слово – план. Нашій державі чимало вже літ, але ми дуже добре знаємо, що в ній буде сьогодні, завтра і післязавтра. Наша держава вміє працювати і вміє мислити. Ми, кажемо, робоча країна – і нечасто часто наголошуємо на тому, яка вона у нас з вами розумна держава, що вміє думати про нас із вами, і виникла з того думання, країна, яка проголосила особисті наші плани своїми власними і розчинила у прекрасному слові робота багато такого, що й не снилося десяткам поколінь наших і з вами попередників, з такою країною. Належить бути щиросердним. І по честі хочеться планувати і хочеться